Cristina Baro. La crisi ens empès cap a les portes d'un canvi de paradigma social. Només depèn de nosaltres que les obrim o no. Un canvi cap a una nova consciència en la que els valors materials queden superats i s'imposen els principis de la fraternitat, la solidaritat i la pau. El Compromís Ciutadà, un programa que fa anàlisi crítica del sistema i que n'ofereix alternatives. Cada dilluns de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principal.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 de la ràdio, quina alegria retrobar-nos amb tots vosaltres eh, més val tard que mai assegura la dita, així que el mes de novembre comença una nova temporada per Catalunya sense barreres. Sabeu que som el programa de la Fundació 11 que dona veu als col·lectius en risc d'exclusió social molt especialment a les persones amb discapacitat i malaltia mental i aquesta temporada tenim algunes novetats, per exemple al dia i l'hora d'emissió Avui és dissabte, perquè enguai ens acompanyarem tots els dissabtes a Ràdio Estel i Ràdio Principat de 8 a 9 del vespre. I els diumenges també. Els diumenges en repetició a les 3 de la tarda. Com dèiem, avui és dissabte 23 de novembre i aquests seran els continguts d'inici de temporada. de Ciutats Intel·ligents i del paper que juga l'accessibilitat en el tema, parlarem amb l'Andrés Ursueguia, és director tècnic de Via Libre i responsable de l'àrea d'IMSD. Oh, yeah. well, well. La Toni Fernández de Cora coordinarà aquesta temporada un espai per una veu a les entitats socials. Avui porta al programa l'Associació Catalana de la Malaltia de Huntington amb la seva vicepresidenta, Maria Teresa Luzano. dissabte tindrem l'habitual tertúlia temàtica de Catalunya sense barreres. Al tercer dissabte de mes, com és avui 23 de novembre, parlen les dones amb discapacitat i malaltia mental. Aquest vespre sobre com es veu afectada la coqueteria femenina i la imatge de la dona per motius de discapacitat. Mm -hmm. Sí, tenim en Toni Huguet al control de so. Com fer el programa sense ell? Mm -hmm, ai, per mi molt i molt difícil. Toni, moltes gràcies per ser al nostre costat. I ara és sintonia per a la primera secció del programa. En aquesta temporada, la historiadora Carmina Corominas continua aportant-nos personatges de la història dels quals destaquem el seu perfil vinculat a la discapacitat. En aquesta ocasió, l'home de l'ull tapat, en Tisner. Bona tarda. Narrador, periodista, ninotaire, escenògraf i pintor. Avalir, artíst i gener Tisner. Va ser un autor polifacètic. Treballar de redactor en el Semanari Bandera i diaris com l'Opinió, la Rambla i la Publicitat. Com a caricaturista va treballar a l'esquella de la Torratxa, la Campana de Gràcia i el Benegre. Durant la Guerra Civil s'allistà com a voluntari a l'exèrcit republicà. Fou empresonat a França, des d'on s'exilià a Mèxic. Al 1965 tornà a Barcelona, on va treballar com a periodista i caricaturista a Teleexpress, Telestel, El Noticiero i l'Avui. Va col·laborar a les campanyes de normalització lingüística del català i en congressos i associacions de la llengua catalana contribuïa a la literatura juvenil i feu de traductor. Per aquesta dedicació va rebre els Premis Jaume I i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Tothom recorda Tisner com una persona entrellample amb el seu característic ulltapat que va perdre per un despreniment de retina. Però, per sobre de tot, fou un gran escriptor, un referent per les seves conviccions socials i nacionals, per la seva dedicació de tota una vida al servei de la cultura, la llibertat i els països catalans. Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació ONCE i el Fond Social Europeu, amb la direcció Dana Hernández. de dissabte iniciem la temporada amb l'accessibilitat com a temàtica central del programa i ho fem amb l'espai mensual que mantindrà fundosa accessibilitat a Catalunya sense barreres. Avui amb la veu d'Andrés Ursoeguia, és director tècnic de Via llibre i responsable de l'àrea d'IMESD. Bona tarda, Andrés, benvingut. Bona tarda. Què tal, com ha la temporada? Vosaltres si començat... Bueno, no, no acabeu, de fet, no? De fet, no acabem. A més, es dediquem a tecnològics i llavors això no s'acaba. Doncs eh, anem a situar una miqueta als oients eh, parlant de la funció de Fundós Accessibilitat i Via Libre, que eh, és l'empresa de Fundació 11 destinada a fomentar l'accessibilitat universal. Mm, así es. Tocamos el tema de accesibilidad en muchísimos ámbitos, tanto arquitectónicos eh, com técnicos de I+.D., equipamientos, digamos que somos la el brazo ejecutor de la accesibilidad de Fundación Once. Uh -huh. Tenía un web que es 3w.vialibre.es. Aquí os veisém todo el кафеo. Exactamente. Uh -huh. sí, sí. Si yo te preguntes tres cosas concretas que fa Fundosa Accesibilidad, ¿qué me dirías? Es una pregunta muy complicada porque hacemos muchísimas cosas, muchísimas cosas. Tenemos departamentos de comunicación, de arquitectos, de ingenieros, es decir, es complicado contestar tan concretamente a eso porque la accesibilidad es un es una cosa que está presente en todos, en todos los sitios uh -huh. y a a, esos, a todos esos sitios nos tenemos que dirigir. Pero sí decir, por ejemplo, pues eh, accesibilidad en semáforos, señalética, eh, en televisión, en hospitales y podría seguir Sí, sí, l'accessibilitat està a tot arreu. Sí. De fet, es de que qualsevol persona amb qualsevol hàndicap pugui fer servir qualque, qualsevol producte o servei sí. eh, de, de la societat, vaja. Aquesta tarda parlem de ciutats intel·ligents. Eh? Sí, smart cities. <laughs> què és una smart city? Com la definiries? Bueno, aquesta és es la pregunta més difícil que lo contestar. De les smart cities és es què és una smart city. Per això, jo crec que el mejor és gairebé leer lo que, la definició exacta o como los expertos han definido en Smart City. ¿no? Es una, una ciudad que utiliza las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para dotar a sus, a sus infraestructuras de una inteligencia con unos objetivos bastante claros, que son el desarrollo sostenible, una mejor participación ciudadana, un incremento de calidad de vida de sus ciudadanos y una mayor eficiencia en la gestión de los recursos. No me he enterado de nada, Andrés. Por eso, por Explícamelo eso. como si fuera tu madre. Vamos a quedarnos... Por, por eso he mm. querido leer, porque las definiciones siempre... Pues sí, son un poco abstractas, ¿no? De hecho, el concepto, el concepto de Smart cities es abstracto, por tanto, su definición también. Si yo si nos quedáramos con las TIC, que vienen a ser como la informática, el hashtag de comunicaciones metidas en una coctelera agitada, y de ahí nos salen smartphones, internets... ...Wi-Fi, Bluetooth, tecnología... ...si nos quedamos con sostenibilidad... ...¿y sostenibilidad qué es? ...es una cosa muy sencilla, es... ...es que nosotros hoy en día... ...podamos cubrir nuestras necesidades... ...sin comprometer... ...las de los que van a venir después... ...eso es sostenibilidad, es muy sencillo de entender... ...eficiencia en la gestión de los recursos... ...es decir... Mmm, ...por ejemplo recogidas de basuras... ...es decir, eh, optimizar todos los circuitos... ...que hacen los camiones... ...es un ejemplo de eficiencia... Y sobre todo, lo que es muy importante es que las Smart Cities se dirigen al ciudadano, es decir, el que tiene que salir beneficiado de todo esto es el ciudadano. No sé si esta segunda, que es la no oficial, está un poco más clara. Home, ara t'entens molt millor, eh? Per què un Smart City? Mm, para esto doy unos datos. Es decir, eh, en el 2007, en el 2007, la población mundial urbana igualó ya a la población total, fue el 50%. El 50% de los habitantes de la Tierra viven en las ciudades. Pero claro, el problema es que se calcula que en el 2030 el 60% ya estará en las ciudades. Y lo que es más, en el 2050, ya centrándonos en el sur de Europa, el 81% de, lo, de su población vivirá en la ciudad. Esto tiene una cosa muy buena, ¿no? Que son los negocios, son las interrelaciones personales, pero después crea muchísimos problemas, ¿no? Hay que gestionar en, en pequeños territorios una cantidad de servicios Y, Por ejemplo, eh, en el 2050 toda la población mundial estará ocupando aproximadamente el 2% del territorio en las ciudades. Y ese 2% de la tierra es el que generará el 80% de las emisiones de CO2. Vuelvo a repetir, claro, para interrelacionar y para hacer negocios todo está muy bien, pero después para gestionar todo eso la cosa se complica. Viure és molt difícil. En el 2%, de la, eh, de, la el, el 2 de la superfície de la Tierra. El 2% de la superfície de la Tierra es realmente el causante del 80% de la contaminación. Imagina't. Sí. Per tant, una Smart City va, va adreçada a qualsevol persona que, que, que tingui vida, sí, a qualsevol sí, ésser humà. Sí, sí, sí. El, de hecho, el, el eje central de la Smart City o a quien se dirige es... Esa ciudadano, es decir, cada vez más, los, ya no hablo de Smart City, salto a productos, ¿no? Hoy en día el ciudadano, el usuario, más que ciudadano, usuario de cualquier producto, eh, tiene poder. Es decir, tenemos las redes sociales. En cualquier momento podemos decir, esto me gusta o esto no me gusta, ¿no? Entonces las, las empresas, a la hora de diseñar, ya no ignoran al, al usuario. Lo tienen presente en toda su cadena de valores, toda su cadena de diseño, porque es que el usuario es parte activa. Antes no, antes nos daban un producto y nosotros nos apoyábamos a él si sí, era al revés ¿no? pero el, el, el usuario tiene poder las empresas esto es una empresa producto y usuario las ciudades es lo mismo la ciudad es un producto y nosotros somos los usuarios Andrés, eh, los ámbitos que es trabajan en una Smart City quién serían, resumidamente? Mm, de forma muy resumida eh, los ámbitos que se están trabajando por ejemplo en la red española de ciudades inteligentes en la que están bastantes ayuntamientos son innovación social Sí Son cinco grupos. Innovación social, energía, medio ambiente e infraestructuras, movilidad y gobierno, economía y negocios. A movilidad eh, se introduce la accesibilidad, entiendo. Eh, bueno, la accesibilidad okay. la han puesto en el grupo 1 pero sí. de todas formas yo no estoy muy de acuerdo, es un tema personal, de que la accesibilidad tenga que estar en ninguno de ellos, sino en todos. Clar, aquesta és una bona resposta. Si empezamos a poner la accesibilidad en casi ya en algún sitio, entonces es cuando empezaremos a tener problemas, como siempre. Vale, te voy a dar cancha. Venga, que te va a gustar esta pregunta. Dius que les dues primeres eren difícils, a veure si aquestes t'agraden més. Bueno. L'accessibilitat, com es compagina en un Smart City? Bueno, me reitero en que mi opinión es que la accesibilidad tiene que estar en toda la cadena de las Smart Cities en cada uno de los grupos de trabajo, porque la accesibilidad, lo que, lo que hay que conseguir de la accesibilidad es que sea una cultura. No, no, no, un, no un área de trabajo. Es decir, las cosas ya se han de hacer desde un principio. Empezaríamos a hablar de diseño universal porque acabaríamos hablando otra vez de diseño universal. Las Smart Cities es un, es un ámbito de trabajo en el que se está a, empezando a definir en qué área se va a trabajar, cómo se va a trabajar, cómo nos vamos a poner de acuerdo a las distintas ciudades para que cada una no haga lo suyo. Eh, y, y es ahora. Ahora tenemos la oportunidad de, de, de reivindicar nuestros derechos allí, de decir... Eh, por favor, tenernos en cuenta ahora, que después era mucho más difícil. ¿Com sabem que estem en un... vivim en una ciutat intel·ligent? Hay partes que las podemos saber y partes que no. Es decir, por ejemplo, Barcelona es una de las punteras de España. Y a lo mejor decimos, bueno, ¿y por qué somos inteligentes? Bueno, hay que decir que no hay carnet de ciudad inteligente. ¿eh? O sea, no hay, no hay un examen. Es decir, tú eres inteligente y tú no. Pero mmm, en ejemplos concretos, pues en, en Barcelona podemos ver pues que en las, en las marquesinas de autobús tenemos los horarios. los semáforos están totalmente adaptados. Son pequeños detalles ¿no? que van sumando y que van viendo cómo la ciudad se va eh, amoldando el tema de las TIC. Si las ciudades, por ejemplo, en el, en el siglo XX sufrieron un cambio muy fuerte cuando el automóvil se hizo mm, de uso particular. Las ciudades no estaban preparadas para, llevar, para tener coches. Y hubo una transformación enorme de las ciudades, para, de tráfico, de semáforos, de, de, de carreteras, de, de calles, de carriles. En el siglo XXI va a pasar lo mismo con las tecnologías. Es decir, las ciudades se van a tener que moldar. A, va a ser el segundo gran cambio de las ciudades, van a tener que estar conectadas. Los expertos a veces ven la, la, la Smart City como una ciudad plagada de millones de sensores que van recogiendo una información para que la ciudad pueda tomar decisiones. Por ejemplo, porque de momento no hemos hablado nada en concreto y claro, la gente dirá, bueno, pues, ¿y, y, ¿y dónde está todo esto? Pues, por ejemplo, cosas tan sencillas como que si llueve no riegues. Sensores de lluvia que le dicen al ayuntamiento no hay que encender el agua porque ya está lloviendo. Eh, sistemas de control de tráfico para mejorar la, la movilidad. La, la movilidad es toda una ciencia y todo un tema de estudio muy fuerte en una ciudad. Es decir, hay que dejar entrar y dejar salir a muchísimas personas. Eh... Posa'ns exemples accesibilidad Ejemplos de accesibilidad, por ejemplo, en Barcelona pues hace tiempo que, que, que los semáforos están actuados con un mando. estos es, esto es smart, esto es inteligente, esto es haber buscado una solución eh, válida para todos. Por ejemplo, las marquesinas de, de, de transportes metropolitanos de Barcelona, y en otras ciudades también, también se accionan con un mando para que una persona con deficiencia visual pueda leer y escuchar les la, eh, parades, els autobuses, el temps que queda. Els autobuses també van equipados amb sistemes de pròxima parada. Els puntos de venda de tíquet de metro també van activats si poden localitzar. Sí que hi sí ha exemples, sí. ¿Pot una ciutat ser intel·ligent sense ser accessible? No. Impossible? No. Doncs pues la majoria de ciutats són no impossibles. Seria, no seria ni ètica. Perdona, Andrés, no vull enfonsar-te al dia, però vaja, que la majoria de ciutats tenen molts problemes de barreres arquitectòniques i de comunicació. Sí, sí, la verdad es que sí, queda mucho trabajo por hacer y por eso, por eso estamos aquí. O sea, sigui que no tenemos ciudades inteligentes. Estamos, estamos en ello, estamos en ello. Eh, dues cosetes més. Condicions bàsiques per tal que un Smart City eh, arribi als seus objectius. Mm, tu parles de de ciutadans compromesos. Sí. Mm, o sigui, si una cosa no funciona, he dedica que no funciona. ¿Això es un cita de compromiso? ¿No? Participativo. Ajá. Es decir, por ejemplo, aquí yo os pondría los ejemplos de las apps que están saliendo en los smartphones. Todo esto de las smart cities tiene mucho que ver con los smartphones también. Es decir, hoy en día llevamos un ordenador muy potente en nuestros bolsillos que nos permite comunicarnos continuamente en la calle. Eh, hay aplicaciones en las que realmente solo está el programa. Hay una muy clara, Facebook. Facebook realmente como como aplicación no es nada, solo, solo vive porque nosotros la llenamos de contenido. Ahí ahí los usuarios de Facebook son participativos. Eso es lo que lo que es decir, no no no no no llegaremos a nada si, si los ayuntamientos y las empresas privadas invierten en una ciudad y a nosotros nos da igual. Está claro. Hay, hay aplicaciones en las que, por ejemplo, se pueden ver los horarios de trenes y no tienen nada que ver con la red ferroviaria. Son de propios usuarios que están diciendo eh, va retrasado 15 minutos el cercanías que viene de Mataró. I esto lo han hecho los propios ciudadanos, por iniciativa propia. Han dissenyat una app. Sí. O sigui que es tracta d'aprofitar el talent de tothom. Claro. O sigui, claro. ciutadà, polític, empresa... Sí. No només de queixar-se. Exactament. Ah, exactament. Ah. Sí, Molt bé. Doncs, eh, Andrés, eh, conclusió final. Em sembla que en qüestions d'accessibilitat és el disseny per a tothom, no? Sí. sempre acabamos hablando de lo mismo. Siempre. Uh -huh. Yo, mis conclusiones son, por favor, no hablemos de una Smart City si no es accesible, una ciudad no puede ser inteligente si no es accesible, que la accesibilidad tiene que estar presente en todos sus ámbitos de trabajo sí y, por supuesto, que volvemos a un viejo conocido, es el diseño universal. ¿El diseño universal que lo defines como Pues es una forma de hacer las cosas para que los productos y los servicios sean directamente accesibles para la mayoría de las personas en la mayor medida de lo posible, sin tenir que fer adaptacions després. Mhm. Uh -huh. Doncs, eh, antes estat un plaer iniciar el programa al teu costat. Enssaps sí, molt, eh, de la teva matèria? Bueno, leo mucho molt. y tengo que trabajar mucho. Tu tens ello? una una vivenda, una casa, un lar intelligent? No. No? No, no? En casa de Rero, cuchillo de palo. No. Doncs nosaltres deixem el web 3 www.vialibre.es que és un punt de trobada amb l'accessibilitat universal 3 www.vialibre.es i donem de nou les gràcies a l'Andrés Ursoguia, que és director tècnic de Via Libre, responsable d'I-MES-D, I, i que no té un allar intel·ligent. Treballarem amb això. Eh? A veure la propera vegada que t'entrevistis i m'ha avançat. Eh? Sí, molt bé. Vinga, una vinga, una abraçada, Andrés, Andrés que vagi molt bé. Vinga, vinga. Eh, secció d'accessibilitat al programa, gràcies a Fundosa Accessibilitat. I nosaltres continuem. Eh, petita pausa i passem Passem ara al calidoscopi de Mercè Guiu, que una temporada més ens acompanyarà per dir-nos com veu ella, la vida, que és una persona cega, mitjançant el seu calidoscopi de la discapacitat. El calidoscopi de Mercè Guiu. La sala primera del Tribunal Suprem ha resolt estimar el recurs i la demanda dels pares d'un menor discapacitat i anul·lar l'acord majoritari adoptat per la Junta de Propietaris d'un immoble que havia denegat l'autorització per realitzar obres per tal d'adaptar la piscina comunitària i instal·lar-hi una cadira grua. Les obres proposades eren costejades pels pares i no comportaven cap prejudici per als altres veïns. El Suprem conclou que el caràcter majoritari de l'acord no és motiu suficient per negar les obres. A més, recorda que la nostra Constitució en l'article 49, així com els tractats internacionals, com la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, feta a Nova York el 2006, estableixen uns principis dels quals es desprenen límits a la propietat privada en interès del dret dels discapacitats a utilitzar els immobles en igualtat d'oportunitats i sense discriminació. La sentència considera que es tracta d'una decisió abusiva i il·legal per part dels veïns, i recorda que el propi article 10.2 de la llei de propietat horitzontal exigeix a la comunitat de propietaris que realitzi les obres necessàries per tal que una persona discapacitada pugui fer ús dels espais comuns amb igualtat de condicions. I Escolta Cataluña sin barreras, no es igual si tú explicando. Ana Hernández Continuem, compartim la tarda del dissabte a Catalunya sense barreres. Iniciem aquesta temporada un nou espai destinat a donar veu a les entitats socials. Serà una secció que coordinarà la Toni Fernández de Cora. És una dona amb gran experiència en la gestió d'entitats sense ànim de lucre. Toni, bona tarda, benvinguda. Bona tarda, Anna. I moltes gràcies per la teva aportació. Eh? Gràcies a tu per la confiança. En gent com tu és que fem les coses millor cada dia. Avui ens portes l'Associació Catalana de la Malaltia de Huntington, correcte? Sí, així és. Uh -huh. Per quines raons has escollit aquesta entitat? Doncs perquè és una entitat que se n'ocupa d'una malaltia que provoca unes discapacitats eh, importants i penso que no són prou conegudes. No les discapacitats, sinó la malaltia en si, que l'escoltem als mitjans de comunicació de tant en tant o amb alguna sèrie de televisió, fins i tot, i és, eh, crec que en part és una gran desconeguda. Per situar els oients en el tema, direm que la malaltia de Huntington... o Corea de Huntington, no, Itori? Exacte. Té aquests dos noms. Sí. Per quines raons? Bé, bueno, la Corea de Huntington, i si no la nostra convidada em corregirà, sí. és el que es podia ser el que abans es nomenava el baile de San Vito, és a dir, és un, són uns moviments eh, incontrolats eh, que el pacient eh, té a partir que la malaltia es comença a desenvolupar. O no sé si fins i tot eh, és l'inici de la malaltia comença a tenir aquests moviments. Però ja ens ho comentaria després, uh -huh. en tot cas, la Teresa. Aquesta malaltia eh, és neurològica i ocasiona la degeneració de les cèl·lules nervioses del cervell. Hem de dir que en aquests moments no existeix cura eh, pel Huntington i que el tractament s'orienta a massimitar les capacitats funcionals de la persona afectada, tant com sigui possible. Qui ens acompanya, Toni, aquest vespre? Aquest vespre estem amb nosaltres la Teresa Lozano, que és la vicepresidenta de l'Associació Catalana de la Malaltia de Huntington. I et preguntaré, Teresa... Primer li donem tot... la benvinguda, eh? Què tal? Com està? Teresa... Pues mol ve molt agraïda de que veu m'agueu donat veu i bueno, molt contenta d'estar aquí. No és habitual que per mi és nou, mitjan, sí? Per mi és nou, o sigui que em perdonareu, però per mi és nou estar en un mitjà de comunicació. Primera experiència, esperem que sigui positiva. Esperem, esperem amb aquesta intenció. O nosaltres buita tranquil·litat no transmetem. Ja ho ha vist, no? <laughs> Entre bastidors. <laughs> bueno, en qualsevol cas, l'estimem molt. Toni endavant. Gràcies. Gràcies. L'associació va néixer l'any 98, oi, Teresa? Porteu ja... 15 anys hem fet aquest any. I quants socis teniu en aquests moments? Uns 300. Molt bé. De tota I... Catalunya. I ara enllaçant una mica amb el que estaven comentant abans, què li passa a una persona afectada per la malaltia de Huntington? Depèn de, de cada cas. No és tothom igual. Depèn del de que va afectar en el cervell. i ha uns que tenen... Uh, conserven les parts cognitives bastant bé, però els seus moviments incontrolats d'aquesta Corea que parlem, no? Hi ha ja que quasi bé no té Corea, però les seves parts cognitives l'incapaciten totalment. Tots no són iguals, hi han ha graus. Llavors, vosaltres treballeu per tota aquesta gent, per als pacients i també per les famílies. Uh, amb quin tipus d'activitats, Teresa? Mira, com que l'associació la, és molt petita, perquè per, per sort, dintre de la desgràcia, afecta molt poques famílies, ja que és hereditària i només pertany a unes famílies. Som un col·lectiu petitet. Però és una malaltia de tota la família. Uh -huh. Afecta a tota la família. Afecta als pares, als germans, uns perquè ho tenen, uns altres perquè no ho tenen. Uh, afecta a tota la família. O sigui, que té que ser un, un abordatge general. Nosaltres a l'associació pues, intentem eh, donar acollida a aquestes famílies que se sentin enteses, escoltar-les i acompanyar-les en tot els, el seu procés. Okay. Tenim psicòleg, tenim Psicòlegs n'hi han de molt bons, però que coneguin exactament aquests temes és molt important, no?, que, que se centrin en, en, en tota la vessant de, de la que és aquesta malaltia, que et sentis entès, no?, que sàpiga tot el, tot el procés. Tenim un abogat, eh, a l'associació pels malalts fem eh, un dia a la setmana, fem dues hores d'estimulació cognitiva i, i bé, bueno, Uh, al mateix temps que venen els malalts, els familiars fan com teràpia de grup entre ells, perquè s ha, s ha... poden expressar-se, poden compartir i se senten apoyats uns amb els altres. El pitjor d'aquestes malalties és quan et sents amb soletat. Fa uns anys, quan et diagnosticaven Huntington, pensava que només et havia tocat a tu el món. No, Eras incomprès, ningú sabia de què li parlaves, no? I ara, el poder estar en un col·lectiu que fem pinya, no?, uh -huh. te sents com més recolzat. Clar que sí, és molt important el, el no estar sol, oi? Uh -huh. eh, parlant d'això, precisament, en el vostre web, Teresa, hi ha una frase destacada que diu no podem donar-te solucions per a tots els problemes de la vida, ni tenim respostes per a tots els teus dubtes, però et volem escurtar, escoltar i cercar la solució al teu costat. Què representa aquesta màxima per a vosaltres? Que justament és el que estaven comentant fa un momentet. Vull dir. Pues és, és això, no? de trobar-te sol, de sentirte acompanyat, del fet d'estar de, en una associació, tens veu, tens veu, perquè una veu sola no és res. Eh, fa 15 anys que està a l'associació, l'associació ha conscienciat molt, ja tenim alguns recursos, amb els que podem contar que abans no hi havia res pensat per un malalt de Huntington, era diagnosticar-lo i aparcar-lo a casa. I, bé, bueno, doncs tot això, no? Que tens alguna persona que des de la seva espartesa d'aquests anys et pot anar eh, assessorant una mica i acompanyant. I aquests recursos, que dius? Eh, quin serien, Teresa? Doncs pues mira, eh, ara hi han hospitals de dia, hi ha a Belvitge, ni al Clínic, hi ha el Centre de la Mercè, Uh, amb el que poden anar a fer estimulació i poden, no, no poden anar cada dia van, a la Mercè sí que, és que poden anar cada dia però els altres dos poden anar dos o tres dies a la setmana però el, es, es van mantenint que, que perdin el mínim, no? anar estimulant uh -huh. I, i no és allò, no quedar-te aparcat i entre ells pues, fan molta pinya són molt amics se conforten molt uns als altres i tenen la sensació de que estan plantant encara la malaltia, ja que no hi ha cap medicació. No? Ells tenen aquesta sensació que ells estan lluitant, i això els dona molta vida. Uh, quan arriba a l'associació una persona a la qual se li ha detectat el, la malaltia, com arriba? Quines, uh, per quines vies acostuma a ser, Teresa? Ara normalment hi ja haurà mm, derivats del neuròleg, normalment ara sí. Ara ens coneixen, saben la labor que estem fent i ens, i ens ho deriven. També pot ser d'alguna assistente social. Ara, la veritat és que l'associació la, es coneix. Està bastant coneguda, no? I, I ens pot venir des de molts llocs. I quan eh, arriba la persona amb malaltia a la seva família, com actueu? Quins són els primers passos que feu? A veure, pot ser una família que li ha vingut de sobte perquè... Uh, els el seus m, progenitors que portaven la malaltia hagin mort abans de desenvolupar-la i no sabien que tenien això, hi ha famílies que ja han anat tenint la cadena d'una a l'altra i ja coneixen una mica de què va I, i, i hi ha moltes maneres d'arribar sobretot, clar, és un impacte molt gran, tant si et diuen ja tens la malaltia, com si et fas eh, el test genètic i et diuen la tindràs és una decisió molt difícil, no? Per això també la persona que s'està plantejant si m'ho o no m'ho l'associació té que abarcar moltes vessants, aquesta malaltia. No, no sé si m'explico. Perfectament. Però vull dir que, que no és només en el moment que ja estàs malalt i vas a l'associació, no, és que, és, és que hi ha un abordatge molt gran. Perquè aquest test que ens comentaves ara, eh, se'l fa quan la família, quan té la sospita... De que pot estar malalt, és hereditària, per tant, si una persona està malalta, el més segur és que els seus fills puguin estar-ho també. El moment aquest de fer el test, a partir d'aquí potser és com una espassa de democles, no? que, et queda, que et queda a sobre. És fàcil? Hi ha envies per fer aquest test? Sí, és fàcil. Amb un simple anàlisi de sang t'ho poden dir, però clar, s'ha de passar per uns protocols. Qualsevol persona a partir dels 18 anys pot decidir si s'ho fa o si no s'ho fa. Pot decidir si en algun moment vol portar fills al món, si s'ho fa o no s'ho fa. Vull dir, t'acostiona tota la vida, eh? perquè hi ha gent que no ho vol sapiguer, però continua estant amb l'angoixa, hi ha gent que ja ho sap i és, és, és molt complicat aquesta malaltia, és molt complicada. I parlant de complicacions, quins són els problemes que més preocupen a les persones afectades pel Huntington? A veure, eh, hi ha molts, no? Eh, a mi se m'acudeix que, que és una, una malaltia que s'acostuma a desenvolupar jove. Dels 35, normalment també hi ha casos més joves i hi ha casos més grans, però normalment és entre els 35 i 45 anys. Llavors, eh, hi ha persones que, que, ja, que saben el seu diagnòstic, eh, ja la feina no l'han anat perdent perquè no anaven, ja, ja tenien dificultats, i no se sabia el per què, i, i són persones que econòmicament no, queden amb una no contributiva. Això és un, un problema molt gran, no? Eh, i part ara que molts ja no hi treballen no tal com estan les coses. Vull dir, eh, el, el, el recolzament econòmic en eh, aquestes famílies és molt important perquè, perquè necessiten molt, molta ajuda i, i normalment aquests malalts queden molt molt desprotegits. Mm -hmm. Teresa, eh, hem comentat que eh, la malaltia Huntington és una malaltia minoritària. Per tant, per vosaltres el tema de la investigació és fonamental. Com està en aquest moment? S'està fent molta investigació arrel de tot el món. La malaltia Huntington jo crec que és una de les més investigades. El que passa és que ja sabem, no? el cervell, no sabem en quin moment podran trobar alguna cosa i quan la podrem gaudir. Però tenim moltes esperances perquè ni la crisi ni res, hi ha moltes investigacions obertes sobre aquesta malaltia. Això vol dir que hi ha inversió econòmica i sí, línies d'investigació? Sí, sí. Ja, no exactament tota d'aquí a Espanya, però als Estats Units està invertint molt i, i s'està invertint molt en aquesta malaltia. Jo crec que és una malaltia, per el que he anat escoltant jo des del meu desconeixement, és una malaltia bastant clau per altres malalties. Llavors, s'està investigant molt. Mhm. Uh -huh. Fa uns dies, Teresa, s'ha portat a terme una jornada de treball eh, sobre l'abordatge d'aspectes psicològics i reproductius de la malaltia de Huntington. Mm -hmm. eh, què destacaries d'aquest encontre? A veure, que tenim moltes eines, però que totes eh, emocionalment ens afecten molt prendre unes decisions, no? O sigui, eh, que, que hi ha aquests protocols que et dic que, que abans de fer-se la prova o abans de fer, de fer una decisió... Uh, tens un recolzament psicològic que miren com estàs hi ha totes aquestes eines però, però el, el malalt va bellugui per on se bellugui queda molt afectat que se'l té que, que atendre, no? però gràcies a Déu tenim tot això, hi ha la reproducció assistida, hi ha moltes coses encara que, que amb la reproducció assistida pues, tampoc és la solució perquè una persona ha de pensar que podrà portar un fill sa al món però qui el cuidarà perquè ell possiblement dintre d'uns anys l'hauran de cuidar també amb ella o amb ell. Són moltes decisions, Són... És... és molt complicada aquesta malaltia. Doncs, eh, Maria Teresa Lozano, vicepresidenta de l'Associació Catalana de la Malaltia de Huntington. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat conduïda magistralment per la Toni Fernández de Cora. Mm, felicitats, Toni. Gràcies. Per aquesta primera eh, secció. i Hem de donar-hi -sí dades de l'entitat, oi? El telèfon, potser, Toni, i sí. si volen saber més informació, també la pàgina web. La seva pàgina web són tres uves dobles, HMAC, acabat amb H, punt i el seu telèfon és el 933 145 657. Repetim. Tres W, a acmac acabat en bac.org i el telèfon al 933 445 657. Moltes gràcies, Toni. Ens veiem en 15 dies, oi? I tant. Amb una nova entitat. Així serà. Vinga, una abraçada, Bé, a Teresa, a vostè i a tots els seus. Bé, moltes gràcies per haver convidat. Nosaltres continuem a Catalunya Sense Barreres, ara també amb les ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Ens arriben des de d'FSC Inserta, en la veu de la nostra companya, Dolors Garcia, Bona tarda i benvinguda, Dolors. Hola, molt bona tarda, Anna. A FSC Inserta comencem la temporada amb noves ofertes. En aquest cas, es tracta d'una oferta a la zona del Vallès Oriental, on busquem un, un administratiu o administrativa amb experiència al Departament d'Atenció al Client i gestió de comandes. Es necessita que tingui cotxe o moto i anglès a un nivell de Certificate i s'oferís una jornada completa de 9 del matí a 6 de la tarda. I també té una interessant retribució econòmica. Una segona oferta ens arriba de la zona del Vall Cenedès, on estem buscant un conductor conductora de camió per Sant Sadurní i Noia, a jornada completa. Ha dir una disponibilitat per treballar tots de dotze hores. Ja requereix tenir el carnet C més E i es valorarà el carnet de carretoner i de manipulador d'aliments. I ja per últim, per una empresa del factor serveis, ubicada a l'Hospitalet de Llobregat, es selecciona un, una responsable de vendes i desenvolupament, amb experiència en comer comercialització de serveis de formació. Es requereix un grau en ADE, usuari i usuari habitual de les eines ofimàtiques, català parlat i escrit.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 la forma sé que aparecerá, solo tengo que hacer, un castillo de arena bajo tus pies. Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia, amb van Hernández. el temps de tertúlia a Catalunya sense barreres. Eh, aquesta temporada recuperem la tertúlia de dones, un espai on cada tercer dissabte de mes ens acostarem a la discapacitat des d'una perspectiva femenina, en clau de dona. És un debat que em fa una especial il·lusió us he de reconèixer per les dones que hem aconseguit aplegar al voltant d'aquesta taula rodona. Som Paulina Saball, Aranxa Ormarzabal, Montse López, Raquel Caballero i Mònica Civil. Bona tarda, senyores. Bona tarda. Bona tarda. Com esteu? Tarda, Benvingudes. Moltes gràcies. Esteu... Moltes gràcies. Com esteu davant d'aquesta tertúlia de temporada que tindreu cada tercer dissabte de mes? Em, amb moltes ganes, amb moltes ganes de conèixer coses noves, gent nova... I, bueno, saber el món de la discapacitat femenina. Amb molta il·lusió, molta il·lusió perquè aprendrem moltes coses. Amb ganes i també una mica nerviosa, perquè què m'adir-ho. No, per, no per mi també estic una mica nerviosa, Anna, la veritat. Bueno, això es passa amb el temps, eh? La pràctica ho fa tot. Anem a presentar-nos una mica davant de l'audiència. Eh, copieu el meu model, eh? Mm -hmm. Jo sóc l'Anna Hernández, eh, ja sé que ho agurro i tinc discapacitat visual. Jo, malaltia de Parkinson. Paulina Savall i soc heteroplègica. Aranxa-Hermazabal i tinc espina bífida. Soc la Mònica i tinc un trastorn mental. Soc la Raquel, cistitis intestinal, una discapacitat gairebé no visible. Doncs eh, amb totes aquestes dones i les seves discapacitats parlem en clau femenina i avui hem pensat plantejar com a primer tema la coqueteria. Com afecta la nostra discapacitat a la nostra imatge de dones? Què em diríeu per començar? A veure, afecta eh, en general com a una persona normal. No obstant, quan, eh, en, en el meu cas, que tinc una tetraplègia, eh, quan algú mira pel carrer no em mira precisament per si vaig més o menys guapa, sinó que els fixa sobretot en, en, en aquesta, que és aquesta persona que va amb una cadira de rodes. No obstant, darrere d'aquí sí que hi ha doncs una preocupació per estar millor i per estar millor en una mateixa, això passa per, per arreglar-se. Jo crec que una persona, quan eh, va convençuda de que va ben arreglada i tal, també ho transmet i aleshores les persones també a vegades veuen una persona doncs, arreglada o a, a banda no? de la cadira o de les crosses o del que sigui. Jo, en el meu cas, crec que sóc una persona molt transparent, se'm nota molt a la cara com estic al meu estat d'ànim i l'estat d'ànim m'influeix molt. Quan estic baixada d'ànim, doncs... Eh arreglar-me, no és el primer amb el que penso, la veritat. Quan em trobo millor, doncs, et menjaries del món i tens ganes estar guapa i et, doncs, et pintes, et poses unes arrecades, el que sigui. En el nostre cas, la veritat és que n'hi ha dones que s'arreglen moltíssim perquè van al seu caràcter, però n'hi ha altres que els hi passa això també, que no tenen ganes perquè bueno, els hi ha condicionat molt la forma de de, de se i això a vegades no ho acabes d'admetre. Costa. Pues jo, pues jo sincerament, des de que he adquirit la malaltia de Parkinson, trobo que m'arreclomés, vull dir, sí. I la discapacitat no us dificulta el tenir cura de la vostra imatge, per exemple, jo que tinc discapacitat visual, doncs em resulta molt difícil maquillar-me. És es que ni mirall en augment moltes vegades no em bé, vaja. Home, a mi clarament em condiciona. És a dir, he hagut de buscar altres mecanismes i altres vies per arribar al nivell d'exigència que jo sóc molt coqueta, el que mi m'agrada, que és maquillar-me cada dia i anar vestida doncs, allò el més muna possible. Ara bé, jo no puc ni maquillar-me ni vestir-me. Això implica que he de buscar roba còmoda per posar perquè una altra persona me la posi i algú a ensenyar-li a maquillar-me o pagar-li algun costat de maquillatge si és necessari. Paulina, pues vas guapíssima. Moltíssimes gràcies. Sí, molt ben maquillada. És una dona amb estil. T'intruco, eh? Cas... Bueno. Ja l'explicaré. En el meu cas sí que condiciona, perquè, per exemple, al tenir que portar aparatos a les cames doncs no puc portar qualsevol sabata. Aleshores, això sí que és una dificultat però, bueno, costa més, però, bueno, com a mi m'agrada portar la sabata que, que jo vull o que m'agradi, doncs no renuncio a portar-la per el fet de portar un uns separatos. Bueno, jo el que volia resaltar és el que ha comentat la companya del caràcter, que també va, segons els caràcters, hi ha gent que és més coqueta i hi ha gent que ho és menys. I, no sé, també potser el, el ser menys coqueta tampoc vol dir que, que siguis una persona vull dir, descuidada... Sí, ni... Però el que està clar és que t'afecta la discapacitat perquè sí. a mi, per exemple, m'agraden molt els pantalons i els texans i mm -hmm. si els porto m'apreten, em fan mal la panxa, tinc més ganes d'anar al lavabo, és molt més incòmodo per, per, fer, Això, per sí, anar sí. al lavabo, és millor sí. pues, un vestit o una faldilla o un jersei que sigui molt ample i que es dissimuli quan t'estàs aguantant i se t'està inflant la panxa... No sé, a nosaltres ens passa això. Doncs pues mira, jo m'estaré morint, en sèrio. Però jo no puc sortir de casa sense la dutxa i, i bueno, hi ha O Home, la dutxa no falta, clar. Si no, primer de tot, que no et despertàs. Això, això. Jo crec que totes les d'aquí ah, estem molt ben arreglades i pel que veig la coqueteria la portem bastant a flor de pell. No obstant que és veritat que quan una persona de cop i volta li arriba una discapacitat que no, no ha nascut amb ella o, o se la troba a sobre. Hi ha molts casos, molts casos que deixen d'arreglar-se i ho he vist i, i, i aquesta és la realitat. Que no és el que ens ocupa aquí ara en les que estem aquí, això és veritat, i que s'ha de lluitar per recuperar el, pues, la mateixa necessitat que es tenia abans de la discapacitat, doncs això sí, jo crec que és un bon repte no?, per qualsevol persona. Bueno, en el meu cas, com la veritat és que ja és, no és adquirida, sinó que és de tota la vida, la veritat és que no he, no he tingut aquest plantejament, no? però sí que és cert que jo penso que una persona Eh, per el fet de tenir una discapacitat no té que deixar-se ni té que ah. deixar d'arreglar-se sí, eh, el tema de les sabates ja ho he comentat però jo per exemple no porto pantalons mai per ah. perquè perquè m'és molt incòmode I, però bueno vull dir que a vegades tens que renunciar a coses però no per això tens que deixar d'anar de, doncs bé és veritat que quan et, bueno, quan et surt la discapacitat, que millor tu no la tenies, perquè si l'has tingut de naixement doncs ja creixes amb això, però si tu no la tenies, sí que n'hi ha una època de la teva vida que deixes d'arreglar-te. I tothom et diu que t'has d'arreglar, que has de sortir molt guapa, que això no sé què... I, bueno, ara, en el nostre cas, eh, la majoria que ens arreglem, Eh, com que la nostra discapacitat no és visible, ens diuen que, que, que estem molt guapes i que no sembla que tinguem cap enfermatat. I la nostra resposta sempre és la mateixa que, menys mal que la bufeta no la tinga a la cara, clar. Per això tinc molt bona cara, perquè el que tinc dolent no està a la cara, gràcies a Déu. No, però està clar que arreglar-se Realment ajuda, tira endavant, I ajuda a estar millor i a, inclús a ser millor persona. Tu. Sí que és veritat. No, jo això depèn de la persona, de, de l'educació de gènere que hagi rebut, dels valors que tingui, de, que no són ni millors ni pitjors, lògicament. Crec que cada persona també decideix no? una mica eh, com s'arregla, per ella què és arreglar-se, què significa... Vull dir, també depenent de la discapacitat i de, de la personalitat de la persona. Bueno, és que jo quan parlo de d'arreglar, cada persona té la seva forma de se A mi m'agrada maquillar-me. Però, per exemple, la, la meva germana no es maquilla, però per no maquillar-se no vol dir que no s'arregli. Cadascú s'arregla a la seva manera, mm, entenc sí. jo. Recordo la de la tertúlia de Cadiraires, que l'Arancha Ormazábal, que l'hem passat a dones, però l'any passat estava a Cadiraires, sí. la Montse Sagarra, ella sí, diu que sense estirar-se el cabell no va arreglada. No va arreglada i no surt de casa. I no surt de casa sense estirar-se al cabell. Sí. Ara, siguem sinceres, amigues. Mm, ens resta atractiu la discapacitat? Com viviu el tema? Doncs, per ser sincera, jo m'he sentit menys atractiva. Uh, és veritat. Uh, el que passa que una cosa és el que realment sento i l'altra és la cosa per la que vull lluitar. Eh? Però sí, per ser sincera, he de dir que sí. Jo crec que també. Jo crec que també. Una altra cosa és que, objectivament, el que pensin els altres, però el que tu sents quan et sents malament, quan no... O, o ets eh, com conscient no? de, de, del que et passa et sents que, que, que sí que resta.: Jo la veritat que depèn de l'estat d'ànim perquè n'hi ha èpoques que estoy que me salgo, n'hi ha en èpoques que m'escondo detrás de la porta i que me passen los tranchetes así por debajo i ya está, no vull veure ningú depèn de les crisis, del dolor depèn de molt de l'estat d'ànim, depèn de la sintomatologia en aquell moment Doncs pues mira, jo que tinc la malaltia de Parkinson i ja em nota Bastant, segons jo, eh? Tinc molt de complex, sincerament. Jo crec que també depèn de l'edat, eh? Perquè jo, per exemple, que la meva discapacitat és de naçament, també hi ha una època en la que tot el teu entorn... De l'edat? Li, ...li dona molta importància. No, jo... jo crec que sí. Jo, de no, perquè tinc 57 anys... I hi ha molta gent em diu tu, tu, 57 anys... No, no, però jo i... dic a lo millor gent jove a l'adolescència i tal, els li dona molta importància al físic, saps? I mm. potser és una època en la que una persona amb discapacitat ho pot passar pitjor. Per què? Perquè el seu entorn ho accepta menys. A això tens... Amb, amb, amb, amb, amb això t'ho dic a raó. Eh? Amb l'edat... No el meu cas, tot això... eh? Tot, tot el contrari. Sóc jo que em faig... No, bon, jo amb això et no. dono la raó perquè jo he tingut aquesta malaltia des de que era nena i no, no he viscut igual de quan era nena, quan era adolescent i ara. Ara és com que ja sóc una dona adulta madura i pas una mica més de tot. Passa si el teu entorn tampoc li dona tanta importància perquè la gent ja adquireix una maduresa que ja té... Un una altra escala de valors i no li dona tanta importància. Bueno, tu també pitjorat. selecciones una mica amb la gent que et relaciones i amb la gent que sí, sí, que saps, que, no? que t'entén i, i que no, no? Però estic d'acord amb això, amb les etapes, perquè és veritat, jo quan era nena ho vaig passar molt malament perquè els nens són molt cruels. Després, quan estàs a l'edat de l'adolescència, també i es més nosaltres, est estàs pixant tota l'estona, o sigui, després et converteixes en una dona que, mira, és dona per això pixar tant. I ara ja arriba un moment que ets més gran, és més madura i com que et dona, igual, no? Vas la lavabo les vegades que facis falta. Mira, avui he vingut aquí he dit, vaig a la a veure, i després he vingut. A... I has la... quedat fins i tot atractiva. O sí, sigui, no? Ho has dit amb una gràcia, <laughs> clar, perquè després està l'atractiu de la personalitat. És que jo crec que aquest és el màxim. Mm. Jo penso que, que l'atractiu ve de dins, totalment. I que les persones, un cop les coneixes una cosa és la primera vista, la primera impressió però està canvia al cap de res mm. i canvia amb l'interior. I, bueno, el que passa que la bellesa interior, si un està millor, amb un mateix surt molt més fàcilment cap al fora, no? Sí, però quan és una discapacitat que ahir te quedes, valim, però quan, quan és una discapacitat vull dir que vas progressant, degenerativa, com és la meva, aleshores són èpoques, saps? I cada vegada va més a més a més, vull dir, són diverses etapes de la teva vida que tens d'anar pues, assimilant. I, i, i referent, Acceptant. Sí, és veritat, sí, eh? I referent pues, a el que has dit tu de la família, tinc pues, una família que, bueno, que, tot el contrari. Vull dir, em sembla... En, en diuen que sóc jo pues, la que em, em faig pues, a, bueno, aquestes idees. Que... Perquè s'han acostumat a veure't així i ja forma part de... No, no, és que no els hi No li donen sóc, importància. Sóc jo la, la que els vull doncs donar més importància de la que re realment té, no? Però tu sents l'atractiu de la teva personalitat o et quedes amb els efectes del pàrquing, som només? Eh, és que jo abans tenia molta personalitat. Ah, i ara no la tens? Mm, és el complexe que tinc. Ah. No sé si li si complex... perduda, però tinc que recuperar-la. I estoi en ell, eh? Però també mostres una mica el que sents. De fet, un, un dia, l'altre dia, parlant amb, amb l'Anna mateix, uh, que uh, crees el que crees. És a dir, que, que si tu et sents menys, realment reflexes que ets menys. Yeah. I si en canvi et sents bé, reflexes que, que ets una persona doncs, potser més, més atractiva o, o amb més capacitats per agradar. No? Uh, això és molt important, creure-s'ho. Jo estic d'acord amb el que comentaves de, de la personalitat, de que quan et mostres que la teva personalitat és atractiva, aquesta persona pues, es veu atractiva més enllà de, del que és el físic, no? del que és la primera vista, que, que és la primera vista una vegada i prou. Després, quan vas coneixent la persona, vas veient l'atractiva que és o no atractiva que és per tu. Sintonia de Tertúlia de Dones, eh, realment, si es parla molt amb vosaltres, res, eh, no molt, eh, així com 15 minuts ja quedes fascinat, enamorat, <ríe> perquè picos de oro todas, eh? Estimades, què tal us heu sentit a la Tertúlia? Vä, Que s'ha fet, fet molt, molt, molt curt. Oi, què bo el temps a la ràdio. Ja, ja s'ha acabat? Sí. No sí, acabat. Eh? El programa només dura una hora i això està arribant al, al final. Doncs conto amb vosaltres Moltes cada tercera setmana de mes, oi que sí? I sí, tant. Tant. Ens veurem al desembre, que estarem ja, doncs, eh, quasi, quasi al Nadal, eh? Abans de marxar, però, hem de comentar dues coses. La Raquel Caballero té una notícia importantíssima. Avui és 23 de novembre, però el dia 27 hi ha una cita important per a vosaltres. Doncs sí que és veritat. Tenim una reunió al Ministeri de Sanitat i Política Social a Madrid. Ens eh, sembla que hem arribat ja més amunt de on podíem arribar. Ens atendrà el jefe d'àrea de valoració de la dependència i la subdirectora general de planificació per determinar si nosaltres podem... Eh, bueno, se ens poden reconèixer, alguns barem de moitat reduïda i algunes discapacit. Bueno, alguns punts de discapacitat que fins al moment, com que és invisible, no es pot veure uh -huh. i no es reconeixer. Les persones afectades de cistitis interstitials. Mm? Sí, Seria és molt això. important que es reconegui, que es faci visible a través d'un document la vostra discapacitat, que la teniu i molt. Clara perquè quan es valoren, la veritat, com que no coneixen l'enfermetat, que és una enfermedat rara, sí. doncs no es valora. Uh -huh. I Aranxa, el dia 21 de, no de novembre ha estat el Dia Internacional de l'Espina Bifida i tu justament avui vens de l'Hospital de Vall d'Hebron. Doncs sí, sí, sí, hem tingut una jornada eh, amb el tema eh, vi bueno, autonomia, eh, vida independent, realitat o ficció. Eh, mm. bueno, ha estat una jornada molt interessant en la qual doncs, hem pogut abarcar diferents àmbits de, de la vida de les persones, des del tema de la salut, des del, del tema social... Amb experiències personals i la veritat és que ha sigut molt interessant perquè la veritat és que des de l'associació sempre hem defensat el tema de l'autonomia personal i, i bueno, la veritat és que hem estat molt, molt satisfets de com ha anat. Vida independent, realitat o ficció realitat. Realitat. Doncs eh, vosaltres sí que ho feu possible. Paulina Sabay, Laranja Ormazamal, Montse López, Raquel Caballero i Mònica Siví. Una abraçada i fins desembre, eh? Ai, la Vinga, nosaltres tornem el dissabte a les 8 del vespre. Mentrestant, siguiu persones felices i solidàries. Adéu-siau. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.